Завтра з Ніною, а хто вона здивується, чи посміється? Хто зна? На диво він не міг сказати, напевно, як поведеться Ніна у цьому випадку. Тористи вже кудись поділись, мабуть, війшли всередину. Вода лилась, співали якісь пташки у кронах старих каштанів. Згадав про трави, звівся і поспішив додому. Ще на порозі почув дзвінок, узяв трубку. «Ну як?» – сержантів голос. «Купив. Уже готуєш? Дивися, щоб на невеликому вогні». Назар заніс на кухню сумку і перевзнувся в домашні капці. В чому були отягнені волхви, ворожки, знахарки, коли варили зілля? Які слова шептали, аж розізлився. Хворий повинен вірити у силу ліків. Він десь читав, що вірою хтось лікував, даючи просто воду, і допомагало. Увімкнув на кухні радіо, дістав зілля і сумки, розклав рядочком на столі. Знайшов каструлю, виймив, поставив поряд. Знову черкаський хор чи хор вирівки Вимукнувши, пішов, приніс магнітофон, у якому ще вечора була касета Тото Кутун'я, і одразу стало все на місця, Життя триває. — Ви вперше в Римі? — Вперше. Тоді почніть з форуму, а може, ліпше й звар'єте? Насвистуючи в тон запальній мелодії, розкрив кульочок з материнкою і зупинився. — Скільки ж її потрібно кидати? — не пам'ятав. І Ігорець світу, інше все пригадав, рецепт. У сумці його нема, у кишенях, вивернув усі кишені і не знайшов. Аж употів від хвилювання, митнувся бігти назад на ринок та зупинився біля дверей. Там сотні ніг, уже досі з нього зробили порох. А може десь загубив на вулиці чи в тому сквері? Вимкнув магнітофон і сів до столу. Думати, з восьми потрібних компонентів відомо шість у дозах, два – ні. Не їхати ж аж до волхва. Власне, він знає все, крім доз двох трав. Йдеться не про КГ, а про нікчемні грами. Якщо ці трави корисні, то скільки їх у не вкинь, «Брав же він по рецепту? Не буде зле. Як кажуть, маслом каше не зипсуєш. Окей». Бридким, вологим пальцем натиснув на кнопку свого Акаї і кухню знов заповнила чудова пісня. «Це колізей? Ні, терми. Ого!» Він бачив десь у кіно, що бабулі, яка варила зілля, сидів чорнющий ворон на плечі. «От би йому тепер такого!» та кілька чарівних слів. Поставив грітись воду, а сам тим часом узявся до формування майбутніх ліків. Як і потрібно, міряв ложкою, ще й нюхав кожне зілля, і через те, напевно, поймався тим таємничим настроєм, з якого сам насміхався. Мабуть, у ритуалі варіння трав є щось магічне, вище, а може, просто людство, що полюбляє чари, створило собі ілюзію? Залив окропом, добре перемішав і вже тоді поставив на синій вогник. По кухні пішов густий, солодкий дух. Так пахне сіно ввечері, коли заходить сонце. Він на десні рибалив колись із хлопцями. Ще мама була жива. Відчув незвичну тишу, задумався і не помітив, як вимкнувся магнітофон. Відколи занедужав, думки його опосідають, примушують чинити те, чого не слід, принаймні, чого раніше не чинив би. Хіба послухав би він Леоніда і поїхав би, хто зна куди до травника? Став часто маму згадувати і своє дитинство. У коридорі задиранчав хрипло старий дзвінок. Хотів дати, що не почув, або що і дома його нема, та не посмів. А раптом важливе щось. Скажімо, телеграма. Від кого? Ну, почула дивні пахощі, війшла сусідка, втягуючи повітря носом. Та сама, що агітує його одружуватися, плодить дітей. Варень певно, Що ви не дав проти їй далі? Варю отруту для тарганів. Порадив один знавець. Дасте мені? Будь ласка, завжди до ваших послуг, мем. відтись сій за двері. Ох, ця сільська безпосередність! Сусідка була з села, недавно тут поселилася. Усі її рідня, усі добрі люди, кожному вона готова підпомогти, порадити. Згадав про свій цілющий трунок, і поспіхом пішов на кухню. Справді, пахтіло так, що забивало подих. Ще чого доброго, збіжаться всі сусіди. А таргани дадуть панічно дьору. От Волох так Волоху. Він щось сказав про запах, смак. Ще п'ять хвилин варити. А там поволі прохолодити і просідити. Вживати теплим тричі по половині склянки. Замінив касету в магнітофоні, ввімкнув його, а потім раптом вимкнув. Настрій був перемінливий, Весь час немов на грані. Невже так зілля діє? Якого ще й не пригубив? О, телефон. Вже пив? Варю, Ти що весь день на телефоні? «Перервами!» – підтримав жарт Леонід. «Він теж бурлака, самотина. Знуд'ї, напевно, дзвонить. А може клич природи? Потреба з кимось опікуватися? Як Ніна? Що їй станеться?» Зітхнув. Чи він не любить, буває, її? Ледь стримався, щоб не спитати. «Ти ж пини все одразу!» «А що хіба?» – усміхнувся. «Загнешся ще!» Запала тиша, чути було, як дихає в трубку Леонід. «Ну, будь, вже час знімати зілля», – сказав Назар і першим хоч раз поклав спітні в трубку. «Це теж нове, досягнення кількох останніх місяців, пітніння рук». Напевно, нерви, виснаження. З якої речі? У нього все гаразд, принаймні,